Вигукнув і вражено, і радісно, тримаючи обома долонями сірий колючий клубочок, що пахнув вухкою землею і осіннім листям, сказав, «Спробуй погладити». Я увмик відсмикнула пальці. Кожна колючка намагалася впитись у руку, пронизавши її, здається болем, як від електричного струму. Їжак сам біст, самбо. М'яко і вдоволено сміявся Кость Дейнека. «Самозахист без зброї!» «І відпусти», – попросила я, бо мене чомусь дратував і вдоволений сміх, і зіщулений їжак. Повагавшись, Кость Дейнека поклав їжака на землю поблизу гранітного валуна. Їжак не розгорнувся, не побіг, а лежав непорушною грудкою. «Боїться нам довіритись», – здогадався Кость, і відніс їжака за шепшинові кущі. Повернувшись назад, сказав, «Тепер уже побіжить. У нього, мабуть, теж є своя сім'я. А вже ж, навіть їжак живе сімейним життям. І, звичайно, кожен їжак – зразковий сім'янин, зразковий батько й чоловік. Не те, що я. Засміявся зі свого жарту, а мені стало прикро. Вгадавши мій настрій, він спохмурнів. Обличчя набрало важкуватої поважності, у якій вгадувалася скривдженість. «Пізно вже», – сказала я, і мій голос несподівано затримтів від холодного вітру. «Ходімо». Через зарості шипшини, й калини я подалася до дороги. Кось Дейнека чомусь забарився і вже не здогнав мене на узбіччі. Машина, що йшла на зустріч, Різким світлом фарна мить вихопила з темряви його обличчя, стиснуті вуста, примружені очі, насуплені брови. Розкажи за Андрія, попросив. Досадуючи, здається, без будь-якої причини я грубувато стала розповідати про Андрія, про школу, товаришів, учителів, захоплення англійською мовою. Бажання вступити до університету на факультет міжнародних відносин. А також про захоплення спортом, про тренера, знаменитого в минулому футболіста, який колись був кумиром Костя Дейнеки, як і всього нашого покоління. Про щоденні тренування, поїздки на футбольні матчі до інших міст, до Москви, Львова, Одеси, Тбілісі, Іршави, Первомайська. Дівчата мене захоплюються – Дзвонять йому однокласниці, та він розмовляє з ними по телефону перебільшено суворо. Дивно? Так дивно. Є в нього хобі, збирає Марки. Марки йому відкривають екзотичний світ, який він у майбутньому прагне не те, що підкорити, а звідати. Мріє про поїздки. Ніяк не дочекається, коли їхній команді поталанить потрапити на якийсь міжнародний дитячий турнір із футболу. Кось Дейнека, ідучи поряд, слухав мовчки із опущеною головою. «Вже йому не хочеться», – запнувся на коротку мить, «чоловічої компанії». «Тобто відчима?» – спитала я гостро. «Хай відчима», – пробубанів. «Не хочеться», – в голосі моєму спалахнула злість. Андрій ніколи не забуває – що його батько загинув геройською смертю при випробуванні нової моделі літака. Кось Дейнека відхилив голову в бік од мене і важко було роздивитися вираз його обличчя. Запало мовчання, обтяжливе для обох. Згодом я додала жорстоко. І тобі теж не раджу забувати, якою смертю загинув його батько. Так. Глухо зірвалося з його вуст. В усьому винен тільки я. А вже ж, винен ти. І непоправно. Так, непоправно. Мені не подобалася ні зустріч наша, ні розмова. І за зустрічю, і за розмовою стояло щось значно більше. Кость Дейнека був невпізнаний. Я не могла розгадати його намірів, здогадувалася лише інтуїтивно. І тому, як віл обуха кожної миті чекала, що він нарешті піде в атаку з відкритим забралом. А він не відкривав забрала,